Kjære lytter. Nei, har du en ny en? I dag kunne Steffen Borghånd komme. <laughs> jeg kunne det i dag. I dag det for egen maskinen, min venn. Jeg gjorde det. Uh, Takk har... for det. Ja. Det var et helvete for seg det mildt å sist. Det var det. Ja, det synes du. Ja, det var langt for deg. Det var dritlangt for mig Det er langt for meg også. Ja, du, <laughs> hvis ikke du er glad å si det på i bil, så tenker jeg det var et helvete for deg. Men jeg tenker på å skifte dekk nå. Visst gjorde jag det noe, nei. Nei, det är det nog. du var så dum att du tok på sommarekänd då. Ja. Det var ju gjort. Det var ju tabbe. Men jag tror ju en tung bil, den väger ju nästan kanske mer än nästan 3 tonn, bilen i hör. Den veier, det, veier jo var ju mindre än den väderför då, för det är ju något som har faller litt av, litt, det faller lite av, dryser lite. Den har underbilsflass. <laughs> den denne. bilen till Joasse mer än i år. Men jag tror nog den kan ha brug for de däckarna som er konstruerade för vinter ett året för då kan det bli väldigt. Jeg, merket, jeg skal fortelle deg min ven, at når jeg satt med bilen i den morgen, så tenker jeg det var... Min, du nevnte her forleden, det sa jeg vel sist også, du nevnte her forleden at mm. du sa brr. Ja, jeg gjorde det. Nei, nei, brr. Ja, jeg brr. hadde reren helt ytterst. Ja, jeg skarer r. Så brr. Og du uh, sa vel sist at nå er det enda brrør. Ja. Men nå! nå men jeg, min, ha ja, jeg måtte jo bruke den spilveiska i sted. Ja. Jeg har ikke noe skrap i jeg, ikke sant? Men jeg hadde ikke gitt å den kjæra helt innerst i karporten, for da var det litt trangt å komme ut døra mig eller uh, altså i den i det övriga så ger framtidsutgiven av mig själv en vanskligare uppgift. Ah, ja. For lette, skal det, lette, ja. För det lättare man kalla det? Det lätte nutiden där ja. och den den den utgavan av mig då som er i nuet. Du tänker ikke så langt man råkar. at uh, det er bedre att komma sig in Og så får framtidsmig heller ta med sig en som gammal CD-platta ett CD-kover att ta med sig ut. Hur du menar så där i bilen? Jag så minnå längre. Nej. Du kan jo bruke sertifikatet. Jeg kan bruke trøkkførbevisen mitt, ja. Apropos uh, sertifikat, har du hørt at sertifikatet skal overdrift? Ja, det, jeg har sett en overskrift. Er det en god nyhet? Det, vet du noe, det, det, det sertifikatet har jeg med på samme måte som jeg har visakortet med meg. Og det er liksom, jeg, jeg gjenger faen ikke på DAS-studien i gang. Nei, pluss sier det å handle på Wish. Så så må man være så god. Wish, wish ja. er, er du inne liksom handle der? Jeg har aldrig handlat på Wish. Jag har en dotter som är handla in i helvetesmör Så så mitt Men det är ikke gränse för att mode hon är också gammal den dottern där. Men det är bra för jag måste Men du har för ja. som som fake ID. Ja, så jeg slipper in på utställna. Men jag og... pricklig. Ja. Nei, vi er ikke det Det du måtte, du. måtte komme Men så sier det folk, det er det ganske land Å tro at det er datteren min liggende på har jo skjegg og kaps på meg Ja, datteren, det er Bart og Mura <laughs> Bart og Flossat, faktisk Rett og slett Det visskrene, de, de har jo en del artige Send oss dine artigste forslag på Fravish eh, I Facebook-finnen Der får jeg mye sånn seksgreier og sånn Og jeg er så lite seksuell på Facebook ja, er, jeg er jo litt seksuelt i livet, ja. men, men spesielt på Facebook. Særlig der da? Ja, i offentligheten. Jeg, jeg, jeg tror nesten jeg mer seksuelt i offentligheten enn jeg har skjedd. Det er godt. Du, du snakket jo en del om den gangen for exempel at du... <laughs> jeg har jo, ja. jo ikke lurt til deg selv, eller øre eller det var. I øye. <laughs> jeg er jo ikke syk i høvet. Det var øre. Det var å snakke om. <laughs> det var øre, ja. Det, det, det, det, det, tar... det, det, det var ikke meg som sagt då. Ja, det, detta här vi detta vi snackar om. Ja. Så det det spol tillbaka den an den Det är inte fake news, men det är old news. Ja. Men jag tänker detta här upp får de ju tak i i den där den ja, det, blitt det har blivit avslört. Nu ska det har blivit avslört. Nu. Ganska lave stiger förhantin, han stiger liksom. Åh ska si, ja? lave terskler för att jag ska ta mig nyheten in hit då. Ja. Facebook-appen ja. lyssnar på dig hele tiden i telefonen. Din. «Sess who?» «Sess» er bare å snu telefonen, ja. Nei, <laughs> ja, ja, jeg hadde glemt å snu den, for det er jo et triks jeg bruker for å ikke bli for størret. Nei, ja, det var altså, jo. Jeg, jeg må backe det her opp, da. Vi har tid til det. Facebook-appen lytter til det du sier hele tiden. Det var altså lyden av Steffen som uh, snakket, snakket til telefonen. telefonen. Uh, den 5. juni... 2002. Nei, beklager. Den 3. juni 2016... Det kommer en artikkel fra internettavisen som heter tech.no. Tech det er et ordspill da, på tekno. Aha. Mm -hmm. Facebook lytter det samtalene dine genom mikrofonen på mobilen. Men, men ok, tenker jeg. Ja, det er greit. Det er greit. Facebook. Ja, det er da. Mark og K. Nei, det er Mike. Og politiken.dk. Det er sånn dansk. Politiken. Politiken. Hva ja. i i mm. elvere? Det var dagens dansk, ja, men la meg det ligge ja, Facebook er en det er snikete greie Bare søk opp det du Så kan ja. du lese deg på din egen eh, Aluminiskole Innpakke av hver dag Det kan du, hvis eh, hadde du kikket så vidt gjennom Det ferskeste nyhetsbildet her på. Du fant ingen god nyheter vi, Nei, jeg de, vi, vi, vi, vi prøver å, å formidle, formidle god nyheter her hos oss ja. Det er det med Det er ikke med. en så kjempegod nyhet At Facebook lytter på, på det du sier hele tiden Ikke man på å ha sagt for noe Har du slått en jævla bra vits? Og så vet du at det er spilt inn. hører du den, egen, <laughs> ja. den leren min i andre enden. <laughs> ja, det jo, jeg tenker det bør jo være en to, toveitskommunikasjonsgreie, at ja. du bør kunne høre det jo. De må jo høre på meg, men der er det at jeg en jævla bra vits, mm -hmm. og så vet jeg at han er, han er på opptak. <laughs> jeg har jo slått av kjempe mange med vitsene jeg prater med, men, ja, men du har jo telefonen på rekord hele tiden, ikke? Mm. Er Nei, ikke det? Nei, <laughs> eh, altså, det. Jeg så en nyhet om min... En kilde, Alexander Aamot Kilde Hva sa du nå? Alexander Aamot Kilde ja. 25 Er det en god nyhet? Kjenner du til han? Alexander, nei Nej jeg hadde ikke det Nei Jeg tror for... han alpinist Jaha Så stemmer det da Skadet kilde fikk telefonen Når han har håpet på Åja oh, Utrolig dig. Tror du det var en iPhone 10? Og, og du trodde Ja, nå skjønner jeg Jeg skjønner du For du tenker At det var det de, de skriver feil da Fikk ja. telefonsamtalen det borde stått. Det, burde det stått. Blev kontaktet av de personerna han hänviskut och blir kontaktet av. Ja. Refs utdelas självet till rätt och slett. Eh, hä? Till vi refsa? VG. VG ja, VG, ja. Dere har ni nog en gång prövat att snike en chaper för bios men det klarte inte er. Vi är på som en hauk på. i hönsgården. Och orefs till Vega plus. Ja. Fast Hvor det våre förre lärares nos, spörsmålstejn. Nej, ja, plus. Inn, kan jeg ikke lese så farlig snus, egentlig? Nej Da fortsetter jeg å snuse. Det er farlig greit, Plus. Men det skal være sagt at jeg leste et sted i går, tror jeg, mm -hmm. at uh, snus er langt ifra så farlig som de hadde trodd. Du leste det, ja? Det finnes en artikkel der hvor, hvor snus uh, slipper litt unna. Ja, det var, nok på, det var på en nettside aldri, jeg tror nok aldri før jeg hadde hørt om henne, ja. men jeg velger å tro på det. <laughs> Snusetbra.com? Ja. Yeah. Jeg tror det var... Det kan ha vært general.com ja. Jeg har jo også fått jeg, jeg, Akkurat den der Snus er farlig eller ikke farlig grei Det er vel å diskutere det Med noen som snuser mye Eller liker at snus er et inslag i kulturen Det er ja. litt som å diskutere våpenlovgivning i USA Med en uh, sørstatsamerikaner En, en texerianer For du, du finner forskning ja. Som passer Til akkurat det du måtte følge for Ja jeg snuser jo ikke, som du vet Ikke noe lenger Ikke noe lenger. Du ble arg på meg når jeg sluttet å snuse Ja, det gjorde jeg så Fordi du gikk deg å snuse igjen Du så var så en, du en Judas slutter Jeg ville ikke si jeg var det Jo, det ville jeg si mange, mange ville mene det, rett og slett Det var mange som sa det Mange den tiden. Så det Jeg holdt sluttet... på å begynne å røyge igjen ja. Pibe ja, det... Du gikk bort fra snusen og på med pipe Yes, jeg det var jo en til, snurrbart aktivitet, bare ja, for at vi skulle snakke om dig. Jeg vet mye, husker du Vidar? Jeg husker Vidar. <laughs> du vet, vet du hvem jeg hørte Vidar her Du aner ikke hvem jeg snakker Vidar om. Vidar Lønn Arnesen er programleder. Er han tilbake? På, ja, nei, vet ikke om han har vært borte lenge. Eller er det, det? Dacapo som er på, på, på vei? Han har så hodet her Hals. Ja, <laughs> Du lagde en sånn, en, en, en, sånn en, Onanert min egen hals halsene, jeg, skal egentlig, jeg skal egentlig bare fremhøve halsen Det er sånn jeg fremhøver min hals mm -hmm. Skal jeg fremhøve min penis Det er, Det er uansett Vidar Lønn er i gang På en DAB-kanal nær deg To skuld, jeg må fullfølge den søtningen Skal jeg, jeg, jeg, frem, ja, jeg fremhøve min penis? Jeg kan ikke avslutte den Skal jeg fremhøve min penis? Og så bare legge det død Så skal du, fortelle du Nei, men, folk, jo fortelle men det er folk der Ude Steffen som hører dette her Jeg tenkte kun på det jeg skulle si Og tror du de hadde trodd for noe? Hadde de så det der og stusset I far med 50 minutter nå? Jeg lurer på at Tommy si, om man Når han fremhøver penis det, det, Poenget vart at når jeg fremhøver penis Så vil jeg gjerne ha jasset han opplitt På forhånd, hvis du skjønner men, Og det var derfor jeg gjorde sånn med halsen For jeg skulle fremme over halsen din, Så gjorde jeg sånn ja, du, ja, for nå ser jeg halsen din ha vokst, Det er litt mer Har du fyllt Men, men ja. ja Nei, han har da en, en post på En damekanal som heter Vinyl Så han heter bare ja. Så bare damen heter det. Han var ansatt i NRK eller TV2? Han var på NRK en stund Vet jeg For Per Ståle Lønning Han var i TV2 du, Per Ståle Lønning det er en god gammel... Det er, jeg, jeg tror han bor i, i syden da. Ser du det? Jeg tror han bor i syden da. Han alle fråger feriepenge. Det, etter, etter, etter vi har endt opptak så kan jeg fortelle deg noe gøy med, om Per Stål og det, jeg, jeg kan ikke si det her på lufta, for noen av de som kjenner meg, de hører faktisk på dette her. Ja. Og de vil nok ikke sette pris på at jeg sier det jeg vet. Om Per Stål og Lønning. Ja. Jeg Ja, det er litt det sær for premakken Ja, det er absolutt. Jeg skal bare swipe fort gjennom og se om det er noen flere overskrifter. Han godeste Andersen, vet du ikke Andersen? Jørn Andersen. Ja, i Nordkorea. Ja, ledet Nordkorea til ny storseier. Han, ja, han, han er ikke jo nødt til det, for han vil ikke signere en ny kontakt. <laughs> så han, han er jo pliktet til å vinne de siste timankampene igjen. Vil han ikke? Hæ? Dette her er jo det, det at Jørn Andersen holder på med Nordkorea, det har jeg faktisk brydd meg for lite om. Og det kjenner jeg jo at ja på faktiskt jag har det där dräktlack. Ja, nu kokadräkt. Goda dräkten där Det är hipster uh, sån motkultur uh, ja. grejer. Sånn som de kanske provade på i Trondheim da, med den där nazifesten som du skulle ha på studentgrenen. Oj. Jag stod där och rätt över gärna egentligen. Ja, Så stod soldat för något och jag började römma. Ja. Asså trodde jag. Ehm, vi ta ska vi ta en på det då? Det gikk... Det ble en enere, ja. Det ble et ene kastein, ja. ja. Han ble nemlig skutt av sin egne. Ja. Men det faktisk. som er greit er at det er ikke hans egne når han rymmer. Da har han byttet, da. Ja. Men uh, litt sånn Vest-Tyskland uh, opplevde, så var du ikke fri ja. før du faktisk var over. Nei, det er sant. Ja. Så, men han, han ønsket å bli... Uh, han ønsket å bli fri, men ja. det... Det var vært et himmel og i Irak og i Rannau. Mm. Uh, ja. Men jeg trodde ikke de brydde seg så veldig. Nå må bare, bare swipe igjennom meg. Jeg trodde ikke ja. de var, var så farlig. Er det ikke med krig og sånt? Eller sånn. Nei. Uff. Hva sa du noe? Altså? Jeg midler ikke den dø. <laughs> sånn. Ja. Uh, var et par... Uh, nei, som sagt, så swipe jeg egentlig bare igjen. Der var det en... Uh, Skal en god nyhet, ja? Uh, ja, det, det er jo en kjempe god nyhet. Uh, bilen delt i to. Sjåføren kunne lettere skadet. Ja. Men som jo mer oppsiktsvekkende, vekkende, det hadde vært der som det hadde vært omvendt, at sjåføren uh, del Bilen fikk bare Knut Frontøk. Hører du Facebook? Hører du Facebook? Nå kan dere le. De le. Jeg hører ingen som le. Kanskje det er noen der råder som le. Svensk helt ut på Bårdø, mot, mot Italia, så lenge ikke ja, det er slett kampen. Det vet jeg ikke. Men, frykter snøkaos i morgen? Ikke i Norge. I Norge? I Norge? Ikke på Sølandet? Nei, jeg det er lenger øst. Jeg gidder ikke å men jeg husker, og så er det jo noe sånn der NRK skriver det at AP snur vil la Oktoberbarna bli. Hva sa du nå? AP, Arbeiderpartiet, snur vil la oktoberbarna bli. Oktoberbarna? Ja, det er, jo, det er jo dette de sender ut i uh, og Værmann, man jeg på å si, de feirer 18 og, sånn, og så blir de sendt på Høyre Vaud. Poenget var det at AP snur, hvem hadde trodd? Ja, de, ja, de snur tilbake snart, ja. Ja, visst Det de vel. Ja. Det er bare til noen å si at de stemmer på dem hvis de gjør sånn og sånn. Kjære arbeidere på Tyreke har mistet Jeg hadde ikke helt hatt så himla med respekt Men ja Jeg har litt, litt mer respekt nå faktisk Hvis jeg snur, jeg snur tilbake <laughs> Hvor mange ganger kan jeg nu. Du skal ha i en, uh, en liste når vi klart Å prate i et kvarter du har rekt å lese lista di Ja Jeg har, uh, jeg har ikke store liste den gangen her Men du har likevel et, uh, et spekket ja, si, Programmer likevel Ordner min mikrofon litt og setter meg ja, sett det litt rette. Ja, så må så litt fremoverlent. Mhm. Mm ja, angrep uh, angrepmikrofon. Situasjonen. Ja. Vi skal ifølge vår liste da, gå gjennom noen få temaer. Mm -hmm. Og det er det er kanskje litt sånn takk for sist greier eller kan vi begynne med det? Ja, det, det kan vi gå tra en liten sånn hva det gjort siden sist. Sånn at vi på en måte inkluderer liksom hverdagen vår da, inn i Det kan vi godt gjøre. Men ikke, ikke hele hverdagen, bare deler av hverdagen, sånn, deler av hverdagen. som er relevant. Ja. Og så, etter det, så ska vi snakke om noe som du har kalt våre lyttere. Ja. Altså, jeg er en god nyhet. Altså, våre lyttere på første post. Så skal vi snakke om middagslur. Mm -hmm. Så skal vi snakke om biler som har autopilot. Mm -hmm. Og så er det da de fem, ikke fullt til ikke fullt kjøppe, men alligevel betydningsfulle. Ja. Jeg så jo en overskrift før jeg la ned i telefonen her, at hun godte til Siv Jensen seg om statistisk sentralbyråsjefen, ja. som hun og ikke er sjef lenger. Nå, hun måtte vel gå av her for den. Jeg advarte den flere ganger. Og du, den jeg, saken er, er ja, den så saken. fettelei. Ja. ja, for det har ikke jeg helt lukket å bli noe. Nej, för jag tror jag att nok. Nej, det är egentligen jävlar, men jag är leje av att se det i samme trena namn. När jag går in på min eh, Safari app, mm -hmm. Og skal ska läsa nyheter och jag på väggknappen. knappen ja. Så stannar ju det samma helvete varje gång. Det är ju bara Statistiska centralbyrå och Siv Jensen eller Christine det... Meier eller Meier eller det för Ja, det där SSB. Det det ska jag tydligt prova det. Ja, ja, ja, SSB. du kan se vad fan du vill. Du ja, ja, ja. kan kalla det Kjell Bjarneus du vill, men jag ja. kommer att säga si SSB och då ja. vet du varför för jag är effektiv när jag snackar. Ja, ja, Du får inte snacka då för då Du <laughs> behöver er... det du syns att tid. Ja. Det, du är effektiv. Ja. Det är ju en organisation som er byggd opp med att ringa folk egentlig, eller att få folk att fylla ut schemas. Och så ska vite ja. vem som körde trikken flera gånger siste 5 ja, ja. månader eller noe. Ja. Så det må jo være et ganske Et ganske kjedelig Utvalg mennesker inni der Ja, men jeg tenker Jeg tenker det at de, de, Hvis du de, elsker statistikk Ja, men ja, det, det gjør det Da de, er det, det. SSB de, det. de som driver med dette elsker statistikk Men jeg tenker jo det at Det utvalget av meningen de får med seg mm. Tror jeg ikke representerer Den uh, Toppklassen <laughs> top men Hva mener du nå? av normen, for det at jeg tenker det at dersom du sier det hei, må færre en telefon og sier hei, dette er da la oss si Kristine Meier fra, fra Statistisk sentralbureau, ja. SSB så tror jeg ikke så tror jeg ikke, altså den vet du ikke personen sier da, du det passer gjerne dårlig ha det godt! Jeg driver akkurat nå og maler pizzaen, så jeg ja. kan ikke snakke nå. Eller du kan prøve å sette litt stygge bilder inn i, i høyepås, jeg satt akkurat og fister meg selv med halvannen liter koldefaske og fullet iskaldt vann så det passer litt dårlig. Ja kan aldrig kunna säga något så är det. Nej, jeg, si de? ja. jeg ska hålla på i stan. på tvers. Ja. <laughs> men men det, det vil de flesta smarta göra och argumentet är självklart jag är ju med detta sånn som IQ-tester, At du, det eneste du får eh utvalda ditt det du målar är ju de som faktisk svarar på såna prøver, Du målar ju inte folk. Men det är det jag menar. Men så kan det hända att du målar mig och till för jag syns det faktiskt är avslappnat eller det är ju bara helt sjukt. Faktisk. Jeg synes det er svært avslappende å sitte bakoverlent og høre på en sånn, en, eller si ja eller nei, men eller du, fem Men du er jo sånn som synes det er veldig festlig å svare motsatt, tenker jeg, på alt Ja, det kan hende at, Det kan nok hende, vil jeg se for meg Men, men du om det? Ja, men Kursus, det, er, det, det, er, det må det, bare ringe mig på 9308-9458 Døgn rundt, alle dager Helst hele, på natta dagen. Ja, Helst tidlig på morgenen, tenker jeg Hel, Helst på morgenen, ja. ja Det er jeg på da er det bare å spørre, skjuløs Du glemte å ta meg i introen din At jeg vil gjerne snakke litt om SSP. Ja Jeg, jeg klarte å skrive SS Og så orker jeg ikke det ja, jeg skulle... <laughs> vet du. Ja. du er litt inne på det for at vil... Hvis du skal si mine initiale Ja Kan du si det? Mm, det kan jeg Ja, jeg må høre TP TP, det er helt korrekt Og dine egne? Du kan ta dine to mest kjente navn Ja, SB SB, ja plutselig korrekt. Dersom jeg hadde sagt at min initiale var TPM, mm -hmm. for det at den m i premaket skulle være meg i den forkortelsen, ja. så var jeg litt ut på jordet, vil du se det? Ja. Dersom du hadde sagt selv at du, du ville ha med en av F-ene dine i Steffen, for eksempel, at ditt, din initiale var SFB, ja, så er det svaret mm -hmm. du er, Så langt er du meg, ja. og jeg, du er du enig? Ja. Jeg er helt enig. Jeg skjønner. Er det en B der du har en høne på? Ja, fordi på? at sentralbyrå vil jeg anslå som å være ett ord. Ja. Og du nå legger den tunge norske ordboken på eh, pulten her, ja. og slår opp sentralbyrå, og får det får treff på den, ikke sant? som ett ord. Sentralbyrå er ett ord. Mm -hmm. Det er det. Jeg, jeg, jeg prøver i alle fall å være rettskrivningspolitik. Mm -hmm. eh, Tro mig sentralbyrå er ett sentralt byrå, Tenk deg, de, da de dannet er ikke... denne bedriften. Ja. Så er det sånn jeg, jeg tror jeg skjønner hvor denne vitsen går, skjønner du? Ja, for det at Saktet, men sikkert. Fordi de sitter der på logomøte, de skal lage kanskje markedsføringsmateriel, merchandise, sånne her nødlandere og alt mulig. De skal ha alt dette her med profileringsmateriel. Jeg gir google. SSB og Tiet, og hvis jeg skal prøve å finne hvordan det blir etablert, mm -hmm. så gikk jeg også google det nå, for dette å føre opp 200 treff mm -hmm. fra då när har jag inte minnet undrar. Det är 200. ja, 2000 då. Ja. Det, det var et var ett får nog kanske ett drifts det var ett lågt ja. Det där den säger men men poängen mitt är ja självfølgelig att uh, statistisk centralbyrå dyker både heter SS. Ja. Alltså ju när det blir blir belastad av navn. navnevitgunn blev heller kanske populärt efter 40-talet när man ser slutet. Men eh får och kan du... Du, ta, du kan du ta en telefon och sås om uh, om hvordan folk stave sentralbyrå i et ord, eller to ord. Det er HB. Eller skrive, mest sannsynlig. Stave. Kan man stave ord i... Hvis du stave et ord, så sier du i foran en mellom rom. Hvordan stave er navnet mitt? Jeg stave T-O-M-M-Y, mellom P-R-E-M-A-K. Ja. Det er helvete mitt navn skal si Ja, det... Men jeg er ganske vant til å det, for det at... Uh, hvis jeg sier, det er Tommy i Premak, eller, eller annet, noen må ha navnet mitt, og de må skrive den der, mm. i telefonen, så sier jeg, Tommy ja. i det er jo verdens mest kjente navn. Og mm -hmm. så har du Premark, Tremak, ja. masse jævla syke alternativer. Tremark. Okay. Ja, kan du jo kalle meg. <laughs> Indianer navnet. Det er flyvende ulte på på tå. Ja. Men i alle fall, ja, Statistisk sentralbyrå, SS. Det er SS. Ja. Det er riktig det, da ja. var jeg på en måte litt forut jeg... Du var det og, det, og jeg var veldig redd for at du skulle For du nevnte det når jeg sa at vi skulle prate litt Om Statistisk sentralbyrå, men jeg trodde Jeg kom til å overraske deg på innfallsvinkelen kan ha vel litt Så nevnte du oi, Et eller annet om SSI-farten Og det var vel ja. det at du hadde skrevet Det var mye bra Liten av rennende vann liten. Det er ikke noe de, del egentlig den liten tror jeg Sånn hele vann i en kopp oi. På opptak på Og feil hals en hals. Så. <laughs> så, brud da. Du må ikke. <laughs> ja, jeg må det. Ja. Det vet du. Ja. Vi skal snakke om våre lyttere. Uh, forrige episode så var vi innom det at uh, vi hadde fått veldig mange lytter fra Drammen. Ja. Som selvsagt er en kjempebra uh, sag. Det er en fordel for oss. Det er en fordel for oss. Mm. Det er jo din hjembane. Så jeg kjente litt på den der at, åja. Uh, oh, ja, du ser hva slags, jeg uh, har fortsatt på meg godstedrakter. Den det... hadde du på det forrige gang jo, faktisk. Ja. Ja. Uh, jeg skikket litt mer ut, og det viser seg at i statistikkene jeg kikket på var ja. egentlig for de syv siste dagene. Åja. Oh, så vår ferske, ferskeste majoritet av lyttere mm -hmm. er ifra Drammen. Ja, okay. I det totale bildet så leder faktisk Kristiansand. Javel. Og så, jeg tenker det jeg leder, jeg tror det jeg hadde 30-40% mer faktisk enn oh, Drammen-serne. Og så har du da Drammen på andre plass, en god andre plass. ja på siste plass, eller siste plass det. det var jo mer enn tre, vi blir lyttet på i mer enn tre byer, heldigvis ja, er... tredje plass så lå faktisk Arendal Arendal, ja, og det overrasker meg litt ja, Arendal det kan selvfølgelig ha noe å gjøre med, med at ting har spredt seg, at det har fått ja, sånn, mange kolleger ja, så nå sitter de i på en del av. <laughs> der er du, ja, for helvete det må jeg gjøre, det var et treff her da <laughs> det, det må jeg si bare det med den Arendals den synes jeg er koselig er det sant? Ja, og hvor lenger inn i skaven du kommer... Nei, jeg smisker ikke. Jeg sier sannheten. Her du får du Frolands verk nå? Opp i Froland der, der synes jeg det er en koselig, koselig dialekt. Ja, det jeg, jeg, jeg, var litt, jeg, jeg fikk jo dette her kastet veldig over meg, den dialekten, ikke sant? Ja. Jeg skulle bort der og jobbe som, som den uh, majoritets dialektprateren som jeg er da. Så, ja, du, jeg, du representerer jo det store flertallet. Det er det Så kom jeg inn der, og så var det... Veldig med Østegdinge mm. Østegda-dialekt, rett og slett Det var, var Grimstad og Lillesand og Arendals Dialekt om hverandre og tema litt Fra, heter den og den røst der du er Tvedestrand og Risør og de områdene der ja, ja, riktig Hva Også, heter det der diktet som er sånn Grimme Lille Tvedestranding? Grimme Lille Arne, er det det der? Nei, Lille Grimme Arne Lillesand, Grimstad og Arendal Å oh, ja, det er, er sånn regler noen kan du bære meg. Jeg har hørt Men, litt av det. Som, ja, kanskje, en dag. det kanskje, kanskje noen av våre lyttere i Ausdager kan resten. Dette kan dere, og kan dere jo bare så kan det jo synge med. Synge med, og så kanskje noen kan sende oss en, en melding på det. Det hadde vært køy. Ja. Eller syng inn, inn. <laughs> Syn det inn, og spille det inn. Syng det inn, og spille det ut. Gjorde. Uh, jeg har jo skikket litt. Når jeg var inne og skikket litt her i så... så uh, Viste det seg at det er noen av våre lytter Som har hørt på våres episode Både 50, og 60 og over 70 ganger Noen lytter som jeg har hørt så mange ganger En, en av samme, altså samme lytter har hørt så mange ganger Flere, flere stykker som har hørt Så mange ganger Jaha, det, jeg, det, det er jo veldig, veldig gøy For oss ja, vi Men vi har drøm. jo bare 40 episoder <laughs> Ja. Men det er, det er for all del Hvis ikke du blitt... hørte oss første gangen Så får vi bare... <laughs> så, du bare Du spiller så mange ganger Ja, det er greit Men det, nei, jeg, synes det, jeg, jeg synes det er kjempegøy At, at folk hører på oss Det er bra Få fortsette med det Et ord til At Dersom der både Arendal og Drammen Da skal ta opp konkurransen Om oss og på listene Så er det bare Spre ordet til Nabo Egentlig det, det, var, det var smisk Det Bestemmer du selv Nei Do it Jag syns at vi skal gå på till punkt. Det var oh ja, det var det som var våra lytterpunkter för det det mm. handlade faktiskt bara om våra lytter. Ja. ja, korrekt. Men då kan, kan du stryka den. Då kan du stryka den. Kan jeg den. Jeg har hatt her, ja. Og, har du det? Jag har ett musproblem eller ja. Och du med bräkt en finger? Hur då menar du? Og, og hvorvis velt ønsker du å ha dette? Nei, det er en powerpoint-style Har du tilfredsstilt din fru? På, du er på hytta igjen Jeg har på hytta igjen. Du er mø på hytta, altså ja, Er det helges helgesintervaller uh, der? Fingring? <laughs> altså. det, er det, det er ikke det beste ordet jeg vet om det <laughs> Nei, det er enig Dette hadde jeg diskutert Det er, er veldig mange kjærselige ord Hvis du skal beskrive din penis Hva vil ja. du kalle den da? Da vil jeg kalle den Va har vi heller kalle den hvis jeg skal beskrive den? Ja, det, det kan du på. Din? Ja. Den er min. Vill du ta på min? Det, det er veldig klein så. Det det är Nej, och sån. Vi ser på den, inte inte beskriv den. Ta min, mm -hmm, i munnen for eksempel. Det är så kommandera den under en anledning. Ja, men du vet sier mye allerede med det. for du får jo ikke sagt min när du. Nej. <laughs> Nej. Uh... Så så du hen man min reda du här 69 min man så klarer du vad säger si detta här mens vedkommande hen pe din penis är ja, det säger det jag säger det med armarna mina där men så att peka lite och kanske hinta lite och som min manus ryggen jag har det är det er möjligt att jag inte har så mange men det var musproblemet det skulle snacka ja, om ja, ja. <laughs> det var sån helvete för fint lurigt Kommer dit og så har jo på hytten. På hytten. Så har jag tänkt att det, det er är at det där är en liten mus där. Och nyaste teorin är Ja, jag hade jag hade men den mm. har jeg ju död. Ja men det är ju fan det jo har ju sett han, han uh, ja, det, Geir, vet du som jag skulle som jeg i bols ja. Han, han som nå er gift Exen til kongen av deg? Nei, hva vet jeg uh, Nei Mannen til exen uh, Ja, det er ja. det Han er også det far til min datter mm. Han hadde jo, han sendte meg en snappere da Jeg tror hadde, han hadde fanget over 100 musene <laughs> Nå retter du det opp <laughs> Dette har jeg sagt til deg før Steffen Musene er et flertall for mus Du kan ikke bøye Mus, mus, mus, mus, mus Det <laughs> heter bare mus en mus, to musene Nej en mus, tre musene <laughs> To mus, tre mus Men blir det fem mus da Så er det tilbake på seks mus Nei. Nei, du har Nå en mus på det Her. Beklager, jeg skal holde kjæft Jeg hadde en tanke om at det var En mus løs i den hytta ja. Som ikke jeg hadde kontroll på ja, ja. Jeg skal holde kjæft Og, ja. Så den skåla med tvist ja. Som jeg Som er på hytta Nej, den stannar bara. Den hade jag lust till att ha där när jag kommer tillbaka igen. Efter förrige tog ja, ja, ja. Så jag sätter den i med ett twist, uspist då. Ja, <laughs> skap. Upp på kökskap. Kära lilla vän, Det er jo ikke en mus av vanlig typ. Jag har haft det, det är Spiderman mus. Fordi den, den kom seg jo for meg opp på skapene der sånn Kanskje, Kanskje det er en plaggermus? <laughs> <laughs> den var gøy eh. Den synes jeg det, Hvis noen har en, en, en tøyka plaggermus på <laughs> Bare i faen Det hadde ikke jeg syntes var gøy Du kunde kaste den her i I den der den? Så ja. Det så 1-9 Jeg høres jo den som er ekstra <laughs> god Jeg aner ikke hvilken av de det Det er jo en film med Hølmona, tror det er men jeg så etter det, jeg så noe... Så det så? <laughs> så så. Det var en episode der som, som jeg fikk man med at de, de ble kastet ned i et rommet med sprytespisse og fy faen, jeg, men heller det ja. enn å være i et rommet i flagget mus. Ja, ja. <laughs> jeg må tenke meg om på den. Du kan få litt tid til deg. Takk. Uansett da, så har jeg denne musa klart dette skapet er jo bare midt oppe veggen. Ja. Eller ikke midt oppe veggen, det er, det er sånn på veggen at ingen, ingen burde klare å klatre opp der. Nei, men en mus kan jo faen meg, du vet de gode gamle dørene som folk hadde jo sannsyn for Ikke sånn dør som dere her med sånn, sånn profilert, men bare sånn en helt flad dør Ja, ja, nå vet jeg faktisk du mener Ja, sånn kan jeg jo faen meg klatre opp Ja, det kan bare rett og slett og det bakker. finnes jo ikke, med mindre du har malt med sånn der jævla, hva heter det for noe? Sånn der eh, maling du maler på, på den der Maling? Blitt maling? Nei, sånn maling som Lim? Nei, for helvet å Eh, uh, alltså jag vet inte hur det ska hjälpa Strukturmaling. Strukturmaling. Du, det, det, sånn der, ikke det, sånn der, det var ju i samma kan ju bruka den som sån där som en sån om du så hade malt det med med fuckings, nu huskar jag inte Som base kunde ja, brukt på jeg, jeg, den där så altså, de de ja. det har byggt väldigt gammel blymaling tror jag på det där Ja, men det det klart de, det filt. Det glatt. Alltså Fluene får jo ikke tak Når de steller seg på at det er igjen <laughs> De setter seg da og bare sklir det <går> Jeg hører dem sliter med det Men musene har klatret opp Og så har de gått i tvist Og så helvete fant ut at den var oppe der da De har jo en luktsans ut av helvete Ja, har de det? det jeg er egentlig ikke mer annet bare, Nei, nei for så vidt kan det godt være at de, Altså, de gjenger jo bare Det er jo det de sier At en mus er den beste til å finne ut En labyrint, for eksempel ja for de, bare, i de springer bare. Ja, og jo... så har de selvfølgelig igjen da dritig overalt, ikke sant, i sofaen. Og i tvistbossen også. Ja, ja, oppi der. Og så spist veldig glad i marsjepan. Ikke fullt så glad i den der franske sjokoladen som de uh, har i svistbossen. Tenk og gøy, okay, hadde du fått en dritfull mus oppi der. Ja, hvordan da? Eh, uh, vi skulle spisa några likör och Ja, men jag har inte det, tror du. Jag köper inte det. Ja, det, det. helt alldeles så så helt glömt att säga si att det er ganske rakt At du köpt visst. Fick twist. Fick twist, ja. ja. Men uh, där ratar inte du går vidare för det er få behållet lite av människan. Att du hittar någon så det kunde liksom inte som det är vanskligt bara det går. Hytte, da, det är ju vanskligt att packa ner 25 minuter så där här, ja. Ligger Nei. den hytta så for eksempel, altså? Nei, den gjør ikke det. Jeg mører på litt. Ja. Men, men det gir et godt bilde, føler jeg. Ja, ja. Jeg ja. Så på denne, en ting til da. Det er ja. siste greia der. Det er Hvilke litt dårlig dekning på den hytta. Mm -hmm. Men jeg hadde egentlig litt se landskamp på lørdagen. Ja. Jeg hadde litt lyst til se landskamp. Jeg skal komme videre, men dette er ganske kjapt. Ja. Fikk ikke til å se landskamp, fordi det er ikke TV der. Det er är grejt. Ah, ja ja. Tänkte att vet du, jeg, jeg i on. Jag ska sätta 200 kr på att Norge knuser det där makedonska svinepelsene från Medelhavet, mm. Jugoslavien. Ja. Mm. store skam, kallar jag det där laget ja. der sån. Oavsett. Får ikke nok täckning igång till att sätta et lite vademål hos norsk tipping sin applikation. Det såppa står det täckning. Du hade ju inte att du fortella mig var du ska byta. Jag får rovet att jag kan prata dig. Det är inte möjligt. Jag får tack i någon som helst. Men jeg har liksom sånn, jeg, det kommer en sånn dråper to med 4G sånn innom. Ja, så jeg, det er liksom, sånn du må sette deg i vinduet, altså. ja, eller stå i vinduet. Jeg, jeg, helt ærlig så har jeg skrudd to skruer in over en dørkarm eh, som jeg setter telefonen på. Ja. På høy kant, nei, på lavkant. På kant, sånn der kan du, ja, ja. Og så, <laughs> og så, og så bruker jeg den som en sånn hotspot, og så går jeg på iPaden, e og, og så... Aha. Men nå går ikke det lenger heller. Jeg vet ikke hvorfor. Det, det skjønner ikke jeg. Og så er det dekningen nei. der en dag. Det. Et veldig godt poeng, min venn, for det er det samme jeg har tenkt For det at ja. det av og til når jeg er på vei hjem fra jobb Eller på vei til jobb ja. Så hender det å snakke i telefonen Og noen ganger så kan jeg si det å snakke hele veien mm. Så når jeg kjører over Men du kan bilen. snakke Det skal da det går, ikke sant? Det er, du kan, du kan er jo en stilasjonert fyr men, ja. men av og til, hvis det, hvis det er en god dag, så kan jeg jo høre og prate ja. Men så er det noen ganger så sier jeg ifra Nå kan det være å miste dekninger mm -hmm. Og det er jo en litt rart ting Om man kan si det Att kan det altså vara sant en missodäckning du, altså du, du er en på en plats med hela räddäckning ja alltså räddäckning men avtalet fungerar helt grejt ja, va är det för något slags Nej det irriterar mig då ja, då tror jag ni lurer Nu har jag två skruvar ståna upp över den där listen runt dörrkarmen det skulle kunna gå igenom som helst kan ikke bruke det gör ju inget skit en drit Nej jag ska gå igenom jag ska gå igenom där ja cyklat hans Nej så där men fick ju de satt 200 kr på den där Makedonien kampen då guds lycka vi tappade ju den kampen, den ja, var det var ju störst. Jag är säkert jag gjorde det. Just det drittkampen någonstans någon gång. Då går han पांडे altså, på 99 Jorgamann, han scorear ju enare. Ja ja. Då går han पांडे, en legende inom fotboll för all del, men det er jo Bart still. Oavsett så ska man ju veta det då att han her är ganska god. Vi passer ja. lite på han här här som är Nej. Nej. Men men vi måste vidare. Vi stiker ja. så blir det massa tämmas med Mats Padnestrup. Ja okej, okay, riktigt. Middags, tudags lunch. Ja. er det. Mm -hmm. Tidligere så har vi pratet om noen vi begge to kanskje følte på Instagram. Det var app Nei, det var bare meg. Det var bare meg. Mm -hmm. Men vi har nevnt dem før, vet du. Ja. Det var de som jeg ikke var helt sikre på om faktisk kommer med faktiske fakta. Mm -hmm. Eller om det bare slutter og bas. Ja. Jeg har sett en ganske åpenbar ting. Det pratet vi om sist, at 8Fact-app kommer med en fakta, der det stender for eksempel, uh, if, if you close your eyes, you're most likely to see nothing, etter annet, blablabla. Sånne åpenbare vase til greier da. Ja. I dag har det kom med en god nyhet, og dette er dagens god nyhet. Uh, daytime naps help to improve your memory and cut the risk of heart disease. Ja, og jeg kan plusse på det her. Alzheimer? Ikke det? det? Ja. ja, men det krever litt lengre naps da. Det krever at du går innom remmen. Ja, for det, det, det, sånn det, det skal vi faen litt om etterpå. En sånn tre timers nepp, det er fint. Ja. Det er litt for lenge. Jeg meldte jo her forleden at jeg hadde funnet den ultimate måten å føle seg avslappet på. Mm -hmm. Ikke den ultimate måten å slappe av på, men å føle seg avslappet på. Det er nemlig å pusse tennene med hendene i lomma. Ja. Eller i hvert fall ei hånd i lomma. <laughs> det er litt <laughs> vanskelig å pusse med begge hendene det, det, det finnes tannbørster som har sånn sugekopp underst. Som du kan feste i speilet. Så kan kanskje. du det i speilet, og så kan du bare pusse tennene, bare da det... måtte jeg ha stått i en veldig rar posisjon Og ikke så avslappet, tror jeg ja, Hvis du kunne bare ført han var sånn inn i munnen Og så ut in inn <laughs> Det hadde du sett det syd, Jeg tror ikke jeg hadde slappet så av da heller I alle fall eh, Jeg forsker litt på egen hånd mm -hmm. Og får noe ut det at den perfekte Middagsluren ja. Da stiller du klokka på 18 minutter 18 minutter, ja For da bruker du Du ser du bruker et par-tre minutter på å sovne mm. Och så och så duppar du av i ett karter och så ringer alarmen. Då ja. då tror jag du faller in i den här helt djupa sömn. Nej. Nej, det hjälper ju inte när man hotar Alzheimers då. Nu börjar halsaver du. Nej, jag har rätt det, ja, det, det, det det får jag Det får mig reda med. Ja. Man man uh, jag husker den har ju bara skift så hade med sköna det visst. Jag hade visst då då började jag typ fy fan i helvete. Det tror jag den klockan står på när jag ska då på morgonen. Typ öldritt så. Ja. ja. Och hvis jeg hadde lagt den litt for på søndag da, så ringte alarmen 0450. Mm -hmm. Kjemme til den? Ja. Og, og reiste for jobb, og var jo død trøtt hele dagen, kom hjem som en zombie. Bare slapp av litt grann på sofaen, sov for lenge, så kom nettet igjen, og så lå jeg der og blunket med en jævla hamstråk og kikket i taget. Og så fikk jeg sove for lite igjen, og så var det samme dritten hele tiden. Ja. Derfor mener jeg at det, det er 15 minutter, eller det er 18 minutter da. Så mine 18 minutter er... Veldig, veldig bra Jeg skulle ta et kjapt google på Så finner den der Å lang tid til Før du, før du faller in i den dybe søvnen mm -hmm. uh, Kom in på et 16-sider Dokument et eller annet Så jeg kan ikke fortsette Så jeg vet ikke Jeg kan ikke Jeg har ikke noen fakta-basert uh, Står det ikke sist, Eller på sånne forskningspapir Så skal det egentlig stå først Hva som er uh, Ja, nei Jeg så bare 16-sider Så går jeg opp ja. <laughs> Det er, orker ikke Men nei Så jeg har ikke noen fakta Du kunne jo sovne hvis du hadde lest det kanskje Det var det ja. uh, jeg, jeg, jeg har ikke min 18 minutter da Nei det, det kjenner uh, men jeg Men jeg har ikke noen fakta å slå i bord med men, uh, Du har empiri Hvis du kjenner he. det Empiri Kønnssykdom det, For noen uh, kan man uh, kalle det det Det er uh, Du har erfaringen Det skal være sikkert Jeg tester det veldig mange ganger det det det det da. Da, Empiri mer sånn at du har opplevd det Og så får du liksom en, et bilde Empati, tenker du på Nei, sånn. Nei men Men uh, du søver ikke for lenge, og du, fær, du våkner opp øh, ganske, du må, du må ha litt øh, ja. trass i deg, og så gidder å stå opp når, når den alarmen faktisk ringer. Det har skjedd noen ganger hvor jeg har sovnet på sofaen, det kan sikkert ja. alle kjenne til deg enig, så har man sovet for lenge, så tror man at det er morgenen. Uh, ja. Og så er det, klokka er liksom si, klokka er sånn altså. halv åtte da, når ja. du våkner. Ja. Og det er for mange for sent Å våkne klokka på morgenen Og i hvert fall hvis, hvis du er på sofaen ja. Og du har på deg klær dine Og du liksom TV'en er på Og du bare tenker Faen, det er ikke ryddet opp Det er ikke, ingenting jeg på sted Ikke sant? Og du er sånn klamm i det gamle ja, ja. Nei, åh. Men så glad du også, blir da Når du bare føler Og så bare det, er klokka halvåter? Hva er det for noe? er det alle våkne her? du bare gått? du bare, bare, bare lagt det og stått opp igjen Så ligger jeg helt like for dømt på samme er det for noe drit? 8-Fact-app kommer innteggen. Mm -hmm. uh, you can request a copy of the file the FBI has on you by sending a letter. Så som du lurer på og FBI og slags på det, mm -hmm. så kan du sende et brev. Og då kan jeg bare si til alle kjeltringpakterud at dette er en felle. Ja. <laughs> for hvis du sitter der og lurer på ble jeg bøstet for den greien en gangen, jeg vet jeg egentlig at jeg har gjort det. Så... så så tenker du litt nysgjerrig at jeg sender et brev til FBI og spør å mm, du, du kompis. Det skal jeg love deg. Ja. Da du i søgelise så du synger. Du kommer aldri til å kunne se i mørk igjen. Nei, så nå må du bare nå må du bare sende ditt brev. Send, send som, du et brev? Gjør det. Så kan vi se oss med siden. Ja. Rett og slett. Synes du det at man det at man skal liksom bli i fengsel? Ja. Det at man skal bli i fengsel, det er jo feil. Alt er feil med den sendingen der. Ja. Men når, når man er en forbryter ja. Så kan det hende at man har en fengsel Og i fengsel så er det sånn implicit At hvis du Hvis du ikke er en psyko da ja. Som klarer på en måte å banke En 15-16 mann alene ja. Så blir du voldtatt Ja, jeg tror ikke det er såpass I norske fengseler Det er nok ikke det altså Jeg, jeg, det. Har, jeg har jo vært ganske skug i helga ja. uh, Dårlig jeg ja. Og jeg har sett uh, Begynner vel å nærme 20 episode av hva heter det for noe lagt opp? Uh, ikke orket et film. Jeg får noe at jeg ikke så glad i å se et så sett på det de jævla maraton av de episoderne der. Der er det ganske mye hard pause ja. i det amerikanske fengslet der. Ja, men det, det blir sånn... Tenk deg fengsel i Kazakhstan, for eksempel, da. Ja, i helvete. Eller, uh, I Mexico. Ja, i Mexico, for eksempel. Ja, ja, for all del. Det er, men, ja. jo, det er jo... Eller i der... Columbia-fengselen, sånn, eller, eller hva det er for noe? Altså, du... Det er jo... Man skulle jo tro at fengselene alene ville jo være motiverende faktor nok til å ikke ville havne der og bare håpeføle seg pent. Ja, i alle fall er i bein har det, ja. ja. Men jeg har hørt faktisk en historie om uh, en av kjennene, eller kjente, som uh, han er død. Mm -hmm. Han fortalte han hadde en venn, en tøffing, en streetfighter kalte han mm han. -hmm. Dette var ganske bøse folk. Uh, han ble tatt for å smugle kokain fra Meksiko til USA. Ja. Havna i Mexiko i Meriko. Mm -hmm. ja. uh, han har fyren, som da var British, sa det at life is cheap there. Son. Ja. Så det var en tøff plass å være. Ja. Der er uh, denne store trenden som pågår, denne uh, hashtag MeToo. Ja. Er, du, er det en apropos grei? Eller? Uh, nei. Det, skal, det dukket opp en nyhetssag som jeg nesten ble litt sånn småirritert over det var en nyhetssag. Ja. Har du fått med deg den siste nye nå? Ja, det, nå skal vi se om, det kan, om vi kan tenke på samme person. Ja. For det, det, det, det er jo flere og flere kvinner som sender fremme litt her, og, ja. og legger det om både kjente og ukjente mennesker. Nå er det jo TV2-ansatte, som er det aller hoteste kanskje, si, etter han godeste Alexander Skau hadde vært noe tvitt. Outa jo ingen da Han, nei, det nei, da. Nei, han outa ingen han, outa... han sier det der er ikke greit Og det, det... kan jo eise jo Det er ikke ja, ja, greit til alle dere som holder på med i TV Norge, Det er ikke grejt. Ja, men TV2 har tatt nå ja, ja. Så nå kan jeg ta TV Norge her ja. Og slenger meg så sier så jeg her, så. Sier Eurosport Ja, Eurosport, ikke minst ja. Eurosport Det er jo i samme Discovery Channel konsernet det det, ja. Så alle dere Sleske mannegriser der ja. Ikke driv med det der nei. Det er ikke grejt. Tenk på, du må, du må være snill og hyggelig, og noen ganger ha glimt i øyet. Så ordner ja. det seg. Ikke som det er uh, sleskegreier. Nei, men faren og mora, er, og den er brukt. Den er, er veldig brukt. Mm. Uh, faren med det hele er? Er jo at det er mange som, eller faren med det, jeg vet ikke. Men, men jeg føler kanskje det blir sånn en trend da, at hvis det er noen som... som det, jeg vil jo tro at det fort kan komme noen eksempler der det faktisk ikke har vært. Jeg tror det blir et og, ropeulv liksom her, det der. Ja, litt grann at det er noen som kanskje gör det, da. Ja, ja, det er jo det er ufint det, jo, da. Da ja, sitter alle deler i visjon Norge som driver ropeulv om ja. alt dette er sånn. Heller setter litt pris på at du ferdig uh, oppmerksomhet og så bruker hashtag U2, tenker jeg. Men i alle fall, den nyeste da, er jo da en uh, en mannsperson. En gammel sånn. Ikke så gammel. Å oh, nei, da har jeg funnet ut en nye. Det kan godt være. Ja. Han jeg har hørt om nå da, er ja. altså Louis C.K. Ja. Han har jo bare innrømt alt han. Ja, og jeg mener han, han jeg tror aldri han stresser meg det en gang. Nei. Han sier det jo selv at han er jo sånn. Det er jo, ja. det, er jo det hele humorene som det er i sånn. form. Han er jo sinnssyk, han jo. Ja. Så, så... Uh... Og det er jo ganske, det var jo hørt, litt sånn gamle greier også, sånn... Ja, det var fem dame som hadde sagt et eller annet, og så var det ja, fem kvinner som hadde, hadde anklagene for sexuell trakassering, og trakassering er et jævlig vanskelig ord å stave. Jeg måtte ha flere forsøk. Var det, er det 2K og 1S? Er det 1K 2S? Er det 2K 2S? Er det 1K 1S? Det... Jeg tror det er 1K og 2S. -er. Veldig bra, Steffen Bakasen. New York Times skal snakke med flere kvinnok som hev Louis CK har mastobertt for en flere kvinde kolleger og de her Det her dette må TV3 der for. Okej okay. ja. jeg snakke om det der her for kan år har la ant. H TV3 hadde den den hjud er det spitsnogel kjrmee ja, ja. ja. påjrmen, på hvor de opfoldde, at manfolka skulle runke for en Kifolka og Kifolka skulle gör det, det motsatte då. Ja, hon kommer. Och då tärningkast. Ja, tärningskast 1 på den då. Tärningskast 1. Ja. Och gör det. han så det ett program ute på TV. Det var något han... sex eller något hette där. Ja. Pusha mig. Og så vet sitter ny ute nu. Den første president Bush. Det var väl inte någon bomballach. Nej, jag vet inte om det var någon bomb Jeg inte. Han sett fyren. <laughs> han sett fyren. Kan du se har du på folk, sett altså? Nei, jeg ikke om folk att avkomma? Det tycker jag kom han Nej, jag vet det. Jag om han gamlingen. Ja, ja. Ja. Men har du sett avkomman sitta och? Ja. Så mau hade jag ju ett för stök hade jag hade juniorna kom kom fram Mi ja. Stefan Borgasson må ja. hiva oss vidare till dagens huvudtema. Det tog oss 3 kvartar lite och komme fram dit. Ja, riktigt. Sälldrevna bilar. Sälldrevna bilar. Um, det er en Det er kalt for motorlegende Eller motorlegende, om du vil ja. uh, Bob Lutz det Er det hatt om han? Nei, nei, jeg har ikke det Jeg, har ikke det. jeg googler navnet han, han sitt mm -hmm. Er det med, med Z? Det er, med. Uh, det er selvsagt med sett. Ja. ja Sikkert egentlig en apostrofe B-nå og, og litt sånn forskjellig mm -hmm. uh, For så vidt initiale B-I Ikke B-I-Z Som sikkert uh, SSB hadde kalt han uh, Han så ut <laughs> som en vanske peiling B Bob Lutz var det han sagt? Bob, B-L mener jeg unnskyld <laughs> Ikke b uh, Han ser ut som en mann som peiling Når så ser bildene mm -hmm. Det stender Bob Lutz parentes, Businessman På Wikipedia Ja Det er ganske Da er du, da er du peiling ja da, ja da har du redigert seg av deg selv kanskje? Ja, det kan jo godt være uh, Han hadde 8 år i GM Altså General Motors mm -hmm. For de som det før han ble Executive Vice President of Sales i BMW, i tre år etterpå. Eksekutiv, sånn uttales det. Ok, beklager. Og så, noen når i samme stilling i Ford, uh, og så dro han tilbake til startene da, dette var i Europa. Så han... Og da, han dro tilbake til startene i 1985, og så startet liksom karrieren han sin. Ja, så begynner det, ja. Så, så poenget er at han kan bil. Ja, ok. Han vet enormt med om bil. Han har drevet på med dette her stort sett hele livet sitt. Og uh, han mener at uh, dagens bilpark elefanten i rommet. Alle, alle ser det, og som skje, men ingen tør å snakke om det. Ja, vel? Hva han, han mener det at bilparken i verden er mer enn klar for å bytte uh, Han mener at forbrukeren ikke vil selv kunne velge om de vil kjøre selvkjørens bil, men at alle biler kommer til å bli sånn. Ja. Det vil bli påbudt, man råd. Ja, men jeg håper jo det. Det gjør selv sagt jo. Men akkurat det der siste, der, det trykker jeg helt på at det kommer til å skje. Fordi når jeg ser på alle de jævla rødholdene noen biler, og skoffører, ikke minst, som er runt i trafikken i dag, mm -hmm. så uh, burde de jo stengtatt ha fratatt, jeg tror det er nok makt i grunnloven, rett og slett, til å altså, med det. Det er en høyere folk der som burde... De burde det er masse, masse skoffører. Jeg kjører såpass i, i min hverdag, og det er masse, masse, masse folk som burde vært påbudt gang- og sykkelstid, eller kollektivtrafikk, eller hva, fan. Men jeg skjønte ikke helt, du mistet meg litt, han, han mente at bilparken var problemet. Nei, men at det vil tvinge seg frem, da. Ja, men det, det, hopp, det er jo fordi at det, hvis det blir enklere og rimeligere, så vil det bli så sånn. sånn er ja. det alltid. Han sier jo det at uh, med flåde, altså flåter av identiske, identiske biler, som er ei av transportselskap, så som lyft eller Uber, mm. Så vil det ikke lenger være behov for biler med ekstra krefte under the hood Nei, så Nei Det har jeg heller aldri hørt skjønt Nei, for dette det som vil være greia At ingen av bilerne vil kjøre forbi hverandre De Det vil ikke være behov for to feltseggen kanske få en ambulanse eller to Eller noe moské. Ja Men uh, Ikke noen sånn der uh, hopp og på bremsen Som lager kø bakover og, Nei, så, så det er og... store merker som BMW, Mercedes og Audi Som kan skimte med, med store motorer da mm. Dette er spigerende kista for deg, mener han og han har jo i mange av de firmaene her Og for rett, det er et ydeløst rett og slett Det vil ikke være viktig lenger Så nå gjelder det egentlig å kunne på trygghet rundt autopilot Og noen skikkelig gode CD Så er du der Ja, så enkelt Å, ja, jeg gleder meg til at kan plotte in i, I bilen, jeg kan si til bilen da Nå vil jeg til Nairobi Og så er det bare ja, så, sett Error, error. <laughs> så må du vinne på verksted <laughs> Ja da, kanskje den får en, får en Feil inne der han mener jo da at de gamle lakse bilene vil være forbeholdt til rig folk, som har råd til å ha en såkalt gammel laks bil på sida, som de kan, kan holde på med, så altså, bruke på banene. Ja. Bare, og da tenker jeg det at mindre salg, mindre rullebåndsproduksjon, er det god, enda dyrere biler vil de gamle... Jeg tror dette her er sånn om 80 år eller noe. Ja, og det, for det at, jeg skal spørre deg nå, hva er din konklusjon på dette? ja. Nå sa du just det, du kom litt, litt i forkjøpet. Ja. At ja, jeg ser poenget, men det vil ta jævlig lang tid. For ja. du kan ikke tvinge, hva med å si det en mor med, med syv unge, det er det mm. plentier de rundt her i området. Altid, si. Dette, det, er jo, det er jo nok av den kategorien folk her oppe. Ja. Det er der. Men la oss si at, det, at en sånn autopilotbil som, som fungerer greit, vil koste, hva skal vi si, mellom 300-400.000. Mm. Det er jo ikke som helst som kan gå bort og kjøpe seg det. Du. Jag jo ju lite beitad nu efter ny familjebilfull. Mm. Jag tänkte jag plusser på när det kommer til det som Caravelle så är jag lite blind för det har blivit så glad i den typen av bil. Det kan du ju förstå då, men ja, det det upp till mig. Ja, det är det. Och så er det sånt att den kommer i kategorier som sånn T1, T2, T3 där sånn ah, ja. som det heter väl så er vill lanserat då, så på dessa här bilarna. Ah, ja Og, T5-utgaven som mm. var fra en eller annen periode, en eller annen, års, eller annet, en eller annen årstall til et eller annet, annet årstall, ja. den sleid mye med rust La meg gjette. Det er ikke den jeg har Er det sant? Det den etter <laughs> Ja, som sleid enda mer med rust ja, Det er ikke, min egentlig ikke, så hardt rammet <laughs> Nei, men din ramme er jo rammet <laughs> Min ramme så. er rammet Allikevel Men uansett så tenker jeg sånn Ok, men hvis jeg, jeg går opp Hvis jeg kjøper en bil som er 10 år nyere da ja, en den som jeg har nå så er det fortsatt en den minnene, er fortsatt en 9 år gammal bil, ikke sant? Ja, for den er såpass gammel den bilen nå ja. Ja, det er 98 modell. 98 var ganske, det er jo far ja. en sånn veteranbil. Ja, den er eldre enn en en vår seier på Stad Velodrome, det er sant. I marsai. Men uansett en sånn en bil som er 10 år er 10 år yngre, ja. men er likevel gammel. Koster jo fort 300-400 tusen da Koster de så mye? Det er sinnssykt dyre, ikke sant? Det kan ikke jeg skjønne Nei, det er fordi det bare er sånn Og det, det er den utgaven som er mye i rammet av rust I rammet den altså På toppen av ja <laughs> Så er, jeg er jo i en, en knipe her nå Men den bilen har vært selvkjørende Oh la la, min venn Da skulle jeg nok spytte av de penger i Jeg relasje. tror ikke det hadde hjulpet som, for min del altså, Men det er for Nei, men kan, for min del kan jeg i hvert fall konkludere med at Ja, jeg håper det Eh uh, man tror ju det blir I alla fall med mindre vi blir drit gammal, men det tror jeg inte mig bli. Nej, det er, jeg har fått informationer runt det nämnt för bara sån i, i förbifarten. Ingen människa blir äldre än 125 år. Det går inte. Nej, och jag tror heller inte att uh, tror inte jag blir uh, blir för strukt att bli 50. Kan sig 50. Jag hoppar bli jag håller kanske 70. 70? Man måste ju 80 plats kanske. Ja, du, du skal dø en dag men 80. Det ska du. Jag har det år 80. Då då får til 70, til du faktiskt 250 till 70 till 80. Men dubblerar du och tänker det så det Nej, dubblar inte, tripplar jag då. Man har tänkt att 20 god år som pensionist. Där kan jag experimentera med dop och ja, jeg har hört på mycket godt i det siste om sån här om sån såpp som ja. gjør du begynner å få halvdelser og greier, mm. men du trenger ikke å få Vet du for eksempel at de som programmerer Google Chrome og alt dette styrer, jobber jo en del av Kalifornien som heter Silicon Valley, ikke sant? Ja. Hele den der regionen der sånn, er, jo, er jo besatt av, ikke besatt av, men det jo, de som jobber i den bransjen, ja. de driver med noe som heter microdosing. Og det ja. er det siste nye og det er at du tar noe sånn opp til 10 mikrogram med en eller annen eh ja. øh, hva en eller annen type sopper, eller en eller annen type LSD eller en eller annen type sånn. Og det gjør det bare pluss. Okay. Det er bare pluss sier det. Så til alle der ute, ta Tommy sin anbefaling. Ta bitte lite gran LSD. Ta litt eller ja. <laughs> så. Bare bitte lite granne, så så sånn du, du så kreativ. Eller? Ja. Og glad. Og glad. Og... Ja, og det løser så mange ting og sånn, ja. Jeg tror meg hoppe på det fem. Ja. Du skal stryke mer. Jeg skal stryke unna bil med etterblod. Ja. Det er fem overskriftene da, ja. Mm. Federlandsvennen, lokalavisen vår, mm -hmm. eh, meldte som så. Han skulle bare imponere damen. Holdt på å brenne ned køkkenet. Ja, det, den, den, den så altså, ja. jeg. Er... Altså, den faktisk så jeg. Jon Olsen, under der stod det med litt mindre skrift. Jon Olsen sig seg for å flambere kyllingen. Ja, flambere kyllingen, ja. Ja. I overforbudning. Eh. Det kan godt være, det var vel det han hadde på skulle slukke til meg. Han hadde lyst på ei varm høne, han. Det, hadde, det er lov å, å. å sig. For det første, ja. hadde jeg gjort at det her stå frem, jeg synes jo det er rart, altså, jeg, jeg regner jo ikke med at... Hvem ringer feven? I, nei, for det er jo det at det er jo ingen med mindre kjøkken har for så vidt tatt full fyr, da. det kan det selvfølgelig være, men jeg hadde nok ikke ringt og sagt, «Hallo, ferderlandsvenn, jeg har just gjort en jævla brød, og nå hadde en skikkelig hot date her, og hade håpet at jeg, jeg skulle flambere kyllingen min på alle mulige måter. Så holdt jeg frem på, så, så, og så sette fyr på hele kåken min her. Det, Vil du ikke det, komme og ta et bilde av meg?» var jo overskriften, ikke sant? Ja, ja. ja er det noe mer igjen å lese, er jo en annen uh, sak. Det er jo for så vidt litt av greia her da, ja. at, vi, at vi leser, ikke vi leser overskriften. Ja, men jeg tenker sånn, historien vår er jo egentlig i, uh, altså vi har det vi trenger nå, har vi ikke? Det føler mig meg her, ja. Så jeg velger det at, jeg velger å tro det at det, det kommer litt høy i flamme. Ja, bare. Litt rett og slett. Hadde jeg skulle stått frem sånn i avisen, så hadde noe jeg jo kalt med Jon Olsen. Ha, har, du, har du fått eh försökt att mat over som sånn propan eller sånn flamme flamma. Ja, ja. Det har jag gjort. Ja. Jeg snakker snackar om inte på grillen alltså, det, det kan jag faktiskt ställa mig ett bak alltså den där, visst du har en god sån ja, engelsk buk, det är väl bara det. Ja. Är så goda som sånn engelsk mat tror jag. Nej, nej. Bönor og banne och Det kan ikke de få monopol på. Ägg och baken och till vårbönor och Men det der är också steker på gas. Det, det det det kan det det är lite altså. du får en sån en skikkelig grej lite hyttsmagg. Tar det er litt <laughs> smak. Ja där är en ting men, men du får ja det är lite tänker jag lite mer ill där nog med ill som är lite sån spänans. Ja, det är lite täft alltså. Ja. Det är ju där finns det dock för såna som där. Det. <laughs> det er något sån. Nej som jag säger jag hade hade skulle stå för mig avisen mordförmodning med det samma grejer så hade jag ju kalt mig Jon Olsson. Ingen rök utan ill for det at uh, jeg tenkte det at uh, John Olsen er jo et, et superkjent navn, ja. uh, så er tenkte pen, det at, jeg at det, det er jo mange, mange, mange, mange tusen som heter John Olsen, mm -hmm. så derfor kan du med god samvittighet stå frem som John Olsen, ja. der som du først skal frem en pinlig situasjon. Uh, det viste seg det at, og mange vil du tippe, jeg måtte på SS sine sider, for å finne noe heter, og, og mange du tror du heter research, I have done, yes. yes. Uh, mange tror du heter John Olsen. I Norge? Ja. Og er det det med Jon Olsen som eneste heter han? Ja, du, du har søkt på navn før, ja. For dette det var veldig mange alternativer. Men ja. Men, uh, ja. Uh, nei, ta, som, som første forrette navn. Altså, sa som at hvis du heter Jon Ivar Olsen Ann Olsen, ja. for eksempel, ja. så er det jo med. Er det også med? Ja. Da tipper jeg i Norges land mm. at det er og oh, jeg tipper det kanskje det er 5.000. Ja, jeg vil nesten tippe på en million, og så får vi et kjempehøytall. Det er altså 203 stykk. Det var ikke så mange. Det er ikke mange no, det hele tatt. det noe som er, noen noen er jævlig kjent av? Kjent Nei, det, det kan du si. Uh, og, som, og mange tror det der er som heter John Olsen, som eneste forveitende han, altså som kun heter John Olsen. Ja, da, nå har jeg fått på en måte spisset det litt inn, ja. Så det kan ikke være flere enn en, en, 283. 203? 203, ja. Da tipper jeg det er... 74 31 stykker bare 31? Ja Jeg tror det er mange Jon Olsen som har avgått med, med døden de Det er mange som går ut og kaller seg for Jon Olsen Ja, men det er, det, det er jo det som er poenget mitt For det er jo et, det er jo et John Donovan Ja yeah. Rett og slett Men for det andre da så Men har du den etter åpne nå? Kan du sjekke hvor mange som heter Ola Nordmann? For det er liksom det kjenneste Jeg vil ikke finne frem den Jeg har er, uh, Vårt innspillingsprogram GarageBand og Chrome Fungerer ikke dritpare sammen Nei. For det andre da, ja. jeg har gjort det skjøl Jeg har på å fyr på hele fylket faktisk Den gang jeg skulle prøve å flambere noe, noe kjøtt Så slår det enda jo, Olsen, en av de 31 ja, Det var ikke så mange John Olsen i dag Nei, jeg ble veldig, veldig overrasket Veldig overrasket, ja. veldig overrasket Nettavisen, overskrift nummer 2 ja. Politiet advarer mot ny Airbnb-trend er, sånn, er, er det sånn Overnatting med venn? Uh, Nej, det er overnatting med venner Med venner, ja det var en stakkars uh, man Som hadde leidur kokken sin til, på Airbnb mm -hmm. Og fikk en, Ikke en, men flere Sinte telefoner fra naboer ja. Og dro da, Hjem til sin bolig mm -hmm. Fant intet mindre enn 80 ungdomme Som hadde fest <laughs> <laughs> Og da blir det en trend Hvis det skjedde en gang eller? Ja, og hvis nok så, så er det en trend tenker, Det er jo dritlurt Det er jo genialt. genialt Du skal ha party og ikke ha lokale det du du, du, du ordförde det 500 kronor natten liksom. <laughs> det blir lex lokala vad dumt i fall. Det är nydligt vad ja, det är kämpa. Du ge bare... kan du dommen och uppgiven och det löst löst eller som kom på detta här. Och det har väl inte något ansvar mot det vad deposten på kanske 500 kronor yes. det alltså. Det är skit det där. Du får lite bad reviews på Airbnb då men men profil han 6 Terneka 6 Den terningen er god i dag Han er det I dag er jo Han ja. var det siste det tror Jeg tror det er noe lurt i den terningen der ja. Nei, så, Det var, det var så, kjempebra sånn. Veldig, veldig lurt Ja, det er rett og genialt ja. Nettavisen Du leier ut for egen regning og risiko Et, Ja det er min verden Det gjør du mm. Nettavisen melder Følger forresten på farmen Nej, riktigt. Ja, hallo kära, men jag har blivit påtvingat eh ett par ett par anledningar. Jag har blivit påtvingat farmen. Du har som uh, det är farmen som du ska ta dig. Kunde inte varit med så litet på farmen uh, kändis eller något de ja, det är ärlig den också. När det det känd vart. Men nu är det bare vanliga folk håll på Men det som är grejat är att de vanliga folken, folkan ja. de blir ju kändis. Ja, riktigt. Vad var det där? Vad heter han han så kändern? Vad heter han där Stangerben som som lagar musik och sånt och vant. Og han Lotepus Nei, nei, nei, nei. jeg snakker om han, han Som ikke var kjendis, og nå er han kjendis Gautek Røtta Grav Ja, ja, ja, da, ah, ja, ja Ser du, du blir kjent bare Litt kjent i alle fall Ja, meld på Han har jo sikker i inntekten sin Og sikkert 15 det, år Han tjener mer peng enn vi gjør, Det vet jeg ikke Jeg tror han det Ja, det kan hende Det er i alle fall en som heter Hun er fra Birkeland Hette Amalie Snøløs, faktisk Ja, riktig Venjente uh, Uh, som då sier Det er jo nettavisen som helder Amalies, Kikkende, jeg, Amalie Snødøs Kolan så Også sånn sitatstrek uh, mm -hmm. Mannfolk i 50 åren ringer om natta Og spør hvor mye jeg tar i timen For hva da? Uh, Antakeligvis for seksuelle tjenester Ja, riktig Det er jo klasket bort mikrofonen der, uh, Ja, så jeg så det Det satt meg litt ut <laughs> Det, det gjør det når jeg det selv da Ja, greia her er jo som sagt at jeg gjenger inn Finne overskrifter mm -hmm. Og så lager med oss konklusioner for det Men, det Men her det, Maler, måtte da, jeg måtte inn og se om prisen stod Men det gjør han jo Så, så har jeg gått litt ut av, av rutinene Men hvem er den der Malie For her Her er det en historie som ikke er kommet ut før, Hvorfor skal de ringe Hvem er det som får taket noe det som får taket noe med jeg jeg tror som, ganske, hvis du går inn på SS-syn nettsider og, så, og så søker opp Amalie Snørlov så kan det ikke være mange, mange mennesker som det deler det navnet. Jeg hadde gjenkullt på det navnet og sett hvor mange det var som heter det. Jeg tror ikke det var så mange. Nei. VG Mellau, rettsak, kolon, skjøt jaktkompis i hodet. Ja, den var, den var, den var og trist. Og si da, det så ut som en rev. Ja. Der er det jo god nok grunn til at jeg skal holde meg under skog og mark, begge deler. Og det er liksom litt kontrovers om, om uh, Våpenloven i USA er litt for slappe Her er det jo ja. Her er det jo bare å se i skogen han så satt på utedassen da, for noen år siden Og så var det en som trodde Han så en elg, men han så utedassen Og skjøyt så, og Det er, er han, ikke noe man kaller for jaktprøven Ja, det er egen Kan du treffe en, ja. en, en, en utedass i, i, I flukt Kjære verden du det, det blåser her i sanda, så du så hører sånn Au! <laughs> ja, det, nei, så, det var skjøyt kompisen din i hodet Ja, døv han Eller de, omkom vedkommende Det er det verste gevær i verden hvis han ikke <laughs> det, Ja, det er sant uh, Eller den verste kompisen i verden på så vitt femte och sista överskriften det er Odnetavisen beklagar de du har som, som inte är så glad i Netavisen. Ja men det är grejt. Man gör kommer där fredag. Linda förlorat kappall där hon så prisen. Ska jag betala mer bara för det är vejer mer? Jag antar nog att Linda är undervei mer än en 50-klassning. Ja. Och Sorry, man men kanskje heller ikke smartere enn 5. klassen. For vel, uh, Linda, uh, ja, det skal du faktisk. Dersom jeg skal for eksempel bytte kledning på min norvegg, som er den veggen der, ja. så er retting bak deg, så koster det meg mindre penger om jeg skal bytte, peng bytte kledning på vestveggen min. Ja, for vestveggen den er større. Ja. Der er det mer vegg. Eller det mer materiale. Samme hvis du skal male veggen. Så koster det meg penger ja. på den veggen enn den veggen. Ja, skal jeg, jeg legge gulv så koster det meg mer enn å legge på soverommet. Enkelt og greit, for det stua er større enn soverommet. Mm. Og når du skal legge vegg på Linda, <laughs> så må du betale mer <laughs> for, for det at det du er større. Ja. Det var egentlig alt jeg hadde. Det var allt du hadde, ja. Og det var alt vi hadde. Nå har vi stråk oss lenger enn vi pleier, faktisk. Ja. Sist vi stråk oss langt, så stoppet avspillingen seg selv. Da hadde vi sagt nok. Vi ja. mente faktisk i innspillings... Jeg ja. vil avslutte med å tipse lytterne om å ta en tur til Birkeland Nå har de åpnet opp veien fra Vennesla over til Birkeland Har <laughs> du den åpnet? Du har jo kjørt den veien endelig. lenge før den åpnet Nei, de, de har hatt vei og vei der så himla lenge Jeg, det, jeg har, kjørt, jeg har, her, kjørt, jeg har kjørt om vei, så det synger ja. det, det var jo der jeg nøyder med oss Men nå har de endelig, endelig åpnet opp veien igjen mm -hmm. Og du kan nå kjøre fra Vennesla over til Birkeland og de holder på med vei av vei, litt grann et lite tykke til, det gjelder ikke helt greit, men det er sånne trafikkslysgreier, mm -hmm. og du kan da få gleden av, så på den ene siden, når du kommer fra Birkeland og kjører mot Lillesand, så kan du få gleden av å kjøre litt grann i venstrefelt, in ned rundkjøring i venstrefelt, kjøre ut av rundkjøring i du fer en tur til Storbritannia, rett og slett. Ja, rett og slett. Og det synes jeg var skikkelig gøy å prøve. Ja. Så jeg, jeg tok en og med ut. Da vi, sluttet vi med en god nyhet. Ja, det så det vil jeg bare tipse alle, alle kjent og kjære om. Ja. Takk for uh, de som hørte på, takk for de som uh, liker å dele kommentere, og herre jobber dere. Det var ikke dum. Da vi oss ut, eller? Ja. Ha det. Ha det godt.